Інтеррухівець Григорій Кручений «Браття, я по-батькові чистокровний румун», Говорив він каліченою румунською мовою у Чернівцях на мітингу Організованому товариством румунської культури «Моя мета – Велика Румунія Наша батьківщина має відродитись від Трансильванії до Кишинева Від Добруджі до Буковини коли я стану президентом України, то румунського національного питання в цій державі не буде, бо там, де живе хоча б один румун, там румунська земля. І ця земля буде повернена Великій Румунії. Перший указ президента України Григорію Круча, а це, браття, моє справжнє ім'я, буде про передачу Румунії незаконно анексованих українських земель – Буковини, Бесарабії, Острова Зміїного. Румунські виборці недовірливо аплодували. «Браття, коли я стану президентом цієї чорносотиної країни», промовляв пан Кручений в Одесі перед єврейською громадою, «все буде не так, як було. Всі синагоги будуть повернуті громадам, навіть якщо ці громади будуть складатись з одного віруючого єврея. Буде багато єврейських шкіл, все буде. Єврейська мова буде проголошена другою державною в цій державі». «А яка?» «Іде ще Єврит?» – питали його допитливі одесити. «Обидві», – відповідав пан Кручен. «Обидві, браття! Та я ж свій, хіба ви мене не знаєте моє справжнє ім'я Герш Крученхайм. Мій тато Вольф був юристом». «Браття, історична несправедливість мусить бути виправлена», – доводив він перед членами товариства польської культури у Львові. Східна Галичина – це споконвічно польська земля. Кордон Великої Польщі має бути пересунутий на Схід. Львів буде польський. А чому пан тоді балотується не президента цієї України, а не Польщі? «Я, браття, йду в президенти лише для польської справи. Лише так без великого кровопролиття може бути відновлена історична справедливість. Бо я чистокровний поляк і ревний і римокатолик. Моє ім'я Грігоріус Кручевський. Я шляхтич. Я від давній польсько-сармацької аристократії. Я ваш». Львівські поляки відразу постановили, що це варіят. Але голосувати за нього можна. «Браття» говорив він у Таганрозі перед Руською громадою півдня України. «Мій ідеал – гетьман Богдан Хмельницький. Я, ставши президентом, укладу договір з Москвою. Я зберу Переяславі нову раду. Я відновлю Україну російську дружбу». Щоправда, таганрожці, які відносили себе до Великоруської нації, його добре не розуміли, бо промовляв пан Кручений якимось архаїчним суржиком, мішаниною і Старослов'янської, та давньоруської мов, щиро вважаючи, що це є призабутий рускій язик. Я ваш, я руський, переконував пан Кручен і етнічних росіян. Моє справжнє ім'я Григорій Євсєєч Кручоних. Я собиратель земель рускіх. Я приберу з грошей цих зарізяк Сагайдачного та Бандеру разом із радником Мазепою. Я введу наші гроші, рублі. Слухачі цих промов Григорія Крученого жахом розбігались з його виступів. Це провокація, а СНБ ще ніхто не скасував, але прізвище запам'ятовували на всяк випадок. Так воно й сталось. Збаламучені виборці, які ще в кінці минулого року мали цілком свідомий намір голосувати за рух і за Марка Морозенка, геть розгубились. З одного боку ОУН і пан Стеценко перейшли на шлях демократії. З іншого серед опозиції з'явились аж три сили – Рух, Інтеррух, Демосоц. І три відповідно кандидати – Морозенко, Кручений і Пролетаренко, які немилосердно гризлись між собою і рясно поливали один одного помиями. 28 березня 1994 року відбулись вибори депутатів Верховної Ради і президента України. А наступного дня, коли було вже остаточно пораховано голоси і опубліковано результати, з'явився указ президента України про присвоєння полковнику СНБ Святославу Онуковичу чергового військового звання генерал-сотник. Висліди виборів були такі. За кандидата в президенти Григорія Крученого було віддано 11%, за Івана Пролетаренка – 18%, а за Марка Морозенка – 20%, за Ярослава Стеценка 51 – 51% голосів.